Nu în cer. Pista 2 Anecdota aceea celebră cu nasul Cleopatrai mi se pare brutală. E mai dramatic să-ți dai seama că stă în puterea ta, în norocul tău să vezi sau să nu vezi, să simți sau să ignori un anumit lucru, o anumită prezență, o anumită carne. Îți spun toate acestea și stărui atât asupra lor, pentru că dragostea și tot ce poartă ia cu sine, suferință, jertfă, rodire, mi se pare a fi încă lucrul cel mai puțin înțeles și prea vag cunoscut. Prin ce miracol se transformă o simplă întâmplare în extaz și rapt, iar o întâlnire în dragoste? Întrebarea aceasta mă obsedează, după cum o obsedează și cealaltă. Cum mai e posibilă căderea din această stare de har, întoarcerea la lumina cea egală de zi? Ocheile ne mă mai lasau să mă pierd. Nu mi-încurajau extazele. Din potrivă. În luminile ei moi am zărit, o singură clipă, e adevărat, o lucire de glumă. Nu ți se pare că mă privești prea atent?" mă întrebă ea încet. Dar zâmbetul acela nu-i putea să fie degajat. Nu-i să destrame vraja care o prinsese și pe ea de mult. Își scutura încet capul și șoptit. Vezi, vezi." Am început a vorbi firește dar simțeam o năprasnică dorință de a-i apuca din nou mâna. Nu știu din ce pricină nu se mai dansa. Poate e pentru că toată lumea aștepta din nou șampanie. Îmi amintesc că voiam să găsesc un pretext de a ține mâna ei în minile mele și parcă nu îi puteam nici măcar să gândesc. Apoi am auzit odată muzica. Ne-am ridicat amândoi brusc în aceeași clipă, privindu-ne clar în ochi. Am cuprins-o aproape fără să-mi dau seama căci mi se fărea peste putință de închipuit că s-ar mai putea repeta o asemenea uluitoare atingere. Dar din alunecarea ei simplă și întreagă în brațele mele, am ghicit cât de desăvârșit trăisem împreună aceeași așteptare, cât de asemenea fusese dorul nostru. Sunt uneori stări care parcă și pierd durata. Nu știi sau nu-ți mai aduce aminte când au început, ci l-a dezlăsuit, cum se transformă. Și totuși, din beatitudinea aceea turbure se desprinde de un cuvânt, un strigăt, o melodie sau măcar o singură notă muzicală care ți rămâne necontenit prezentă, fără să te mire precaritatea sau chiar nesemnificația ei. Îmi aduc aminte din acel început de dans un singur amănunt. Pereche. Nu știu dacă mă obseda cuvântul sau gândul acesta. Nu știu nimic precis, ci numai asta. Ceea ce se întâmplase brusc cu mine... Printr-o simplă cuprindere de brațe, e pereche. Mavrodin se opri obosit ca și cum ar fi ajuns pe neașteptate la capătul puterilor. Ramase mult timp cu ochii pe cer fără să privească, aproape fără să respire. Parcă ar fi ascultat ceva, ar fi așteptat să se întâmple ceva. Începuse să se facă reci și celălalt își strânse haina pe umeri. Nu îndrăzni să le întrebe însă dacă este cumva răcoare. Îl aștepta mângâind de încet, cu palma colțul scaunului, purtat și el cu gândul din ce în ce mai hotărât, către imagini vechi. Cred că momentul acela a fost cea mai desăvârșită descoperire din toată dragostea noastră, avro din Solemn. Tot ce a urmat n-au fost decât încercări de a regăsi vraja aceea fără început și fără timp. Sunt un dansator mediocru și, de cele mai multe ori, Vorbesc în timpul dansului ca să compensez cu eventuala mea inteligență ineficiențele ritmice. Îmi dau foarte bine seama că o femeie poate gusta un dans cu un partener imperfect dacă acesta nu e cu desăvârșire imbecil. Stângăciile, ca și timiditatea, au un farmec discret prin surprizele pe care le provoacă, prin panica naivă pe care o răspândesc. Femeile iubesc uneori imperfecțiunile acestea atât de calde și niciodată n-am suferit din picina mediocrității dansului meu. Atunci, toate lucrurile acestea de mult știute și trăite, le uitasem. Îmi amintesc doar că un parfum necunoscut mi-a alunecat sub nări, îndată ce și-a apropiat capul de umărul meu. Nu era un parfum feminin. Aș putea spune aproape că nu era nici măcar uman. Așa avea esențele în alte amintiri. Îl închipuiai mai degrabă, plutind pe o broderie bătută cu mult aur, distilat de o mare lampă orientală, din rădăcini multe și foarte puțin ulei. Un parfum în care, parcă nici alcoolul, nici uleiul nu-și trădeau prezența, ci numai miresmele pure de metale vechi și ierburi. Cât am încercat mai târziu, când am cunoscut-o, să-mi precizez nuanța parfumului capului ei. Mi se părea că niciodată nu și-a mai regăsit puritatea aproape ascetică din acea seară. Nu, într-adevăr, pentru că de atunci nările, simțurile, Memoria mea legaseră parfumul acela atât de aspru în cuvința lui de carnea ei pe care o cunoscusem, de buzele ei pe care le întâlnisem. I-am prins cu mare mirare mișlocul, neobișnuit de subțire, și-am simțit alături de mine întreagă forma ei însuflețită. Trebuie să spun formă, trebuie să-mi cuvântul acesta în aparență atât de impropriu, atât de vulgar, poate, pentru că nu simțeam nici carnea, nici căldura, nici măcar prezența trupului ei, ci o intuiam cu totul și cu totul femeie, întreagă, desăvârșită, fără a mai simți nimic altceva, fără a avea senzația că ating coapsa bunăoară sau că-i apropii ușor sânul. Nimic din senzațiile acelea parțiale și fracturate ale dansului, nicio o discontinuitate în forma aceea, fără greș, niciun obstacol. Ți s-ar părea poate că toate acestea sunt precizate de amintiri, sunt descifrate cu ochiul clar de departe și totuși de foarte aproape, cum se întâmplă întotdeauna când îți reamintești, prin efort îndelungat, o întâmplare sau o imagine de mult înnecată. Dar nu, amintirea și efortul nu au precizat nimic. Plenitudinea prezenței ei din acel dans n-a mai putut-o păstra și nici reconstitui. Tot ce spun acum sunt numai fragmente care m-au obsedat fără să se destrame. viveam ochii. Atât. Am dansat bine. Spun asta ca să nu crezi că a fost un dans ecstatic sau că se desfășura atât de excepțional încât ceilalți din salon ne-au lăsat singuri pe noi doi ca pe o pereche senzațională. Numai câțiva au observat calma noastră pierdere. Ceilalți se înghesuiau, dansau, vorbeau. Noi n-am vorbit nimic. Nici n-ar fi fost nevoie. I-am văzut de mai multe ori fața la lumina becului. Alta, cu desăvârșire alta. Concentrarea îi purificase parcă trăsăturile. Îi alungise obrazul și o înfiorată tristețe îi înrourea fruntea. Mă privea, de asta sunt sigur. Și cu toate acestea, privirile ei treceau prin mine, atrase de nu știu ce țintă nevăzută, ascunsă, necunoscută și nebănuită de mine." Era o mare frică totuși în extazul ei calm. Nu tremura cuprinsă de brațele mele, dar simțeam făptura ei întreagă, încordată. Mai târziu, în ceasurile care au urmat, am înțeles cât a fost de frică și am știut de asemenea cât s-a apărat împotrivă Ea a bănuit de atunci tot ce se va întâmpla și s-a împotrivit din răsputeri farmecului. În ultimele zile, aici, mi-am adus iarăși aminte cu foarte multă precizie de dansul acela nesfârșit. Am revăzut salonul cu mobilă puțină strânsă lângă perete ca să se facă loc destul perechilor. Am revăzut strașina casei vecine încărcată cu zăpadă proaspătă, albăstruie sub boarea luminilor revărsate pe ferestre. Ileana își pleca ușor capul, amețită poate de propria de beatitudine și de dulcea obosală a trupului ei. Pentru că atunci când muzica a încetat, și am luat mâna să o conduc spre o daia care mi se părea cea mai depărtată și mai discretă, mi-a mărturisit că se simte foarte obosită și, parcă două cearcă neviorii, îi adânceau și mai mult ochii. Aproape că nu mai îndrăzneam să o privesc, dar îi păstram mereu mâna prinsă sub brațul meu. Nu știu ce am," șoptiare zemându-se de canapea. N-am mai dansat de mult, aproape că am amețit." Îmi căută ochii zâmbind mirată, Încercând încă o dată să-i pătrundă, să mă facă atent, vestindu-mă că ceva cumplit, ceva de care se temea și fugea ea, stă gata să ne cuprindă. Cred că asta am înțeles eu din privirile ei întrebătoare, obosite, care cerșau parcă liniștea, singurătatea. Ea însă nu-și mai amintea nimic. Dacă atât de am întrebat-o mai târziu, muncit de boala mea nevindecată de a ști, de a înțelege, de-a identificat ceasul acela fără seamăn al înnecului. Am întrebat-o uneori fără milă. Nu-și mai amintea nimic. Dar când mă privise în neștire, s să-și vină în fire. E adevărat, se temea de dragoste, o plicoșoasă întâlnirea aceasta neașteptată. Mi-a mărturizit-o deschis în ziua următoare. Gândește-te bine ce faci," mi-a spus atunci. Gândește-te bine." Dar în noaptea aceea, după ce și-a revenit din beatitudinea dansului, a început să vorbească lucruri cu desăvârșire fără importanță, ca și cum s-ar fi trudit să ascundă mai bine întâmplarea miraculoasă din care se smulsese. Mi-a spus de ce se întorsese din Germania cu câteva luni mai înainte. De ce plecase acolo, am bănuit mai târziu, când mi-a mărturisit marea ei dragoste, de care atât de a nevoie se vindecase. Avea foarte puțin prieteni în București. Atunci am aflat că se născuse într-un oraș de frontieră, fusese educată numai la călugărițe și am înțeles de ce mă izbise în clipa când am văzut-o, total a ei lipsă de frivolitate. De ce nu se asemăna cu niciuna din femeile capitalei, atât de frumoase, dar construite din atâtea linii frânte? Vorbea cu destulă discreție despre sine și totuși simțeai ce capacitate de mărturisire zace nedeslegată în inima ei. Unii spun că sunt femei pe care, întâlnindu-le, Ești sigur dintr-o singură privire că ascund o mare taină, reală, fără nimic bovaric în ea. Și se mai spune de asemenea că sunt femei în sufletul cărora citești într-o singură clipă. Limpezi, senine ca fundul unei ape de munte. Este probabil că toate lucrurile acestea sunt adevărate. Dar pe mine m-a fascinat în ceasurile acelea presentimentul că Ileana are o nesfârșită putință de mărturisire că e una din acele ființe pe care le poți cunoaște, că nici o taină nu-ți va mai rămâne nedeschifrată ascultându-o. Firește, în bună parte, nu m-am înșelat. Femeia aceasta n-avea pentru mine secrete și în tot cursul dragostei noastre a suferit cu atât mai mult că eu le păstram pe ale mele. Tot ce știa mi-a spus, dar cât de puține lucruri știa despre sine, față de tot ce ascunsese și păstrase trupul ei, inima ei, ființa ei întreagă. M-a întrebat atunci mai serios despre cărțile mele, dar a abandonat repede convorbirea. Parcă simța că lucrurile acestea publice mă îndepărtează prea mult. Mi-a spus doar că îi plac cărțile în care se vorbește despre copilărie, despre internate și pensioane severe. Poate pentru că se regăsa în ele, își regăsa copilăria ei tristă de orfană, Slită să-și petreacă vacanțele într-o casă mare, rece, sub ochiul scaț, ai bunicii și ai mătușilor. Nici măcar bunica nu era blândă în casa aceea. Îmi amintesc că, în acea primăvară, după ce aflasem foarte multe amănunte despre copilăria ei, aș fi vrut să petrecem împreună vacanțele de Paști, în orașul în care sunt născuse și copilărise. Familia ei se risipise de mult. Cele câteva rude care supraviețuiau în ume de orașe de provincie, o uitase Aș fi vrut totul să o că în fiecare dimineață, în parcul din apropierea casei ei părintești, să stăm amândoi pe bancă, sau mângâi cu toată căldura de care eram în stare, ca să-i cer iertare pentru toată tristețea copilăriei ei, pentru pustiul acela rece în care i-au rămas în ficte atâtea rădăcine ale melancoliei. Cât aș fi fost de fericit să-i umplu cu prezența mea, cu naivitățile mele, amiezile acelea înspământătoare ale adolescenței, de acelea triste, lungi, de provincie, în care Ileana mea privise ceasul întregi cu fruntea lipită de fereastră. Credem că trecutul nu e cu desăvârșire pierdut pentru noi. Nu e pierdut pentru dragoste cel puțin. Ne deștiam că aș putea pătrunde în întunericul acela, încălzindu-l. Dar Ileana a refuzat cu îndrăgire să revadea locurile copilăriei. Întreba câteodată de vreun nume de familie din orașul acela al ei, zâmbea cu ochii furați o clipă de gol, și atâta. În noaptea aceea ne-am ferit amândoi să mai dansăm. Spunea că o doare capul și arameții mai rău dacă ar dansa. A vorbit aproape tot timpul cu mine. Apoi, pe la 1, s-a uitat brusc la ceas și s-a ridicat să plece. Nu plecaseră până atunci decât foarte puțini invitați. Gazda a încercat să o împiedice folosind toate trucurile. I s-a ascuns haina, i s-au rătăcit șoșonii. Dar în cele din urmă au fost țiliți solase. o lase. N-au să mă oprească și pe mine, deși i a și a roșii brusc când i-am cerut voie să o însoțesc. Am plecat amândoi aproape pe furiș și eu mi-am pus paltonul chiar în capul scării. Mi-l adusese servitoarea prin baie. O lăsasem în fața oglinzii. Când m-am întors, parcă și fi avut o altă femeie, necunoscută lângă mine. Îmbrăcase o haină lungă de blană și o pălărie neagră cu valetă am rămas uimit privind-o, nu pentru că nu recunoscusem stilul eleganței bucureștene, ci pentru că Valeta își schimba cu desăvârșire fața. Eu întinerea și o făcea în același timp mai feminină, mai seducătoare. Cred că mă exprim greșit. De fapt, imaginea era mai complexă. Femeia părea acum amantă, umbrele ochilor și obrazului îi descopera o fragilitate plină de farmec. Parcă te-ar fi invitat să o crotești mângâind-o, sărutând-o. Am rămas în fața ei fascinat și probabil zâmbeam prostește, căci Ileana mi-a luat brusc brațul fără să mă privească. Am coborât scările tăcuți. Nu știam ce se va întâmpla. Nu știam nici măcar care va fi primul cuvânt pe care îl voi spune. Gerul din stradă ne-a lovit pe amândoi în obraj, trezindu-mă. Era noaptea aceea de iarnă bucureșteană, fără pereche, Sticuloasă, clară, robustă. În fața casei, pe care o văzuse strident luminată, așteptau câțiva șoferi adormiți în mașinile lor. Zgomotul porții de fier îi trezi și începură să claxoneze. Voiam tocmai să fac câțiva pași înainte, pregătindu-mă să o ajut să se urce, dar Ileana a oprit brațul. E mai bine să mergem puțin pe jos. Îi era teamă de mine și pentru asta încerca să mă reîntoarcă la realitate. Plimbându-ne prin ger, nu știu. Glasul lui era oarecum strivit, turburat. Am pornit amândoi, strângându-i bine brațul și ținându-o aproape de mine. E ciudat că de precis îi simțeam parfumul, în văzduhul acela pur înghețat. Ridica adesea privire, și, atunci, gura întreagă îi se desena în palpitând prin nu știu ce atingere nevăzută. Parca ar fi așteptat o bruscă, nemai întâlnită sărutare. Am întrebat-o unde stă și mi-a șoptit. Mergem între acolo Dar era absentă. Se gândea la ceva grav, de decovârșitoare însemnătate și simțam aproape fizic cât de departe e plecată. În niciun caz nu se întreba dacă n-ar fi o mare lipsă de pudoare să mi se dea în acea seară, dacă anumite rituale preliminarii trebuie sau nu respectate. Într-altă parte o duceau gândurile. Simțeam că dacă aș fi vorbit... A nevoie m-ar fi putut auzi. Suferam de tăcerea ei, de absența aceasta bruscă și poate că această ușoară umilire a orgoliului meu, de care pe neașteptate mă simții invadat, s a fi agravat dacă drumul ar fi fost mai lung. Mă gândesc că și în acest ultim interval de luciditate aș fi putut fugi. Dacă, bună oară, văzând o rezemată, absentă de brațul meu, călcând ușor, ascultându-și pașii pe zăpada înghețată, Aș fi spus odată un cuvânt vulgar, aș fi încercat să o sărut sau mi-aș fi aprins degajat o țigară ca și când aș fi fost singur. Sau aș fi început să fredonez o romanță la modă, întrebându-o întreacăt dacă îi place. Farmecul s-ar fi rupt fără îndoială, și-am fi rămas iarăși doi străini, doi tineri care se întorc noaptea acasă, neregându i nimic altceva decât amintirea vaga unei serpe trecute împreună, Revenit cu brutalitate în ceea ce se numește realitate, aș fi încercat să mă apăr împotriva unei noi, eventuale fascinări, gândindu-mă cum aș ajunge mai repede și mai sigur în patul ei. Eram până atunci obișnuit să lupt vulgar ca toți mari egoiști, împotriva a ceea ce numeam eu, infecție sentimentală. De câte ori poate, nu mă aflasem la un singur pas de dragoste și viața mea n-ar fi decurs cu desăvârșirea altfel, răsturnată de o mare aventură, dacă nu m-aș fi trezit în ultima clipă și n-aș fi transformat pasiunea mistuitoare într-o legătură de ora 5. Dar poate tot ce spun acum e absurd. Poate chiar dacă m-aș fi trezit atunci pe stradă, ar fi fost deja prea târziu. Nu mai puteam fugi. O întâlnisem și asta era de ajuns. A trecut probabil destul de puțin, căci orgolul meu n-a putut să mă întunece Ileana s-a scuturat leneșa, apropiindu-se iar de mine, foarte încet, ca și cum s-ar fi trezit. iată mă șoptia, continuând să privească vag pe deasupra zăpezii. Nu știu de ce ne adăjuțeam că va mai spune ceva, că va încerca să se explice, dar a tăcut iarăși. mă acum în bulevardul Ionescu și lumina becurilor mi se păru crispantă. Parcă s-ar fi luptat sălbatic cu albeața zăpezii. Am avut sentimentul că ajung într-o zonă nouă, unde intimitatea noastră devenea mai precisă din cauza trecătorilor, a mașinilor, a reclamelor colorate. Toată viața aceasta din afara noastră ne apropia parcă mai mult. Dumul pe care îl făcusem pe străzile slab luminate căpăta acum un sens secret, ca și cum ne-a fi întors dintr-o plimbare intimă, unde ne-am fi putut săruta în voie și n-a fi putut șopti cuvinte de dragoste. Unde stai?" îndrăsnim eu să o întreb. Îmi numit un bloc de curând construit pe bulevardul Brătianu. Eram aproape. Fără să-mi dau seama, am grăbit pasul. Nu știam încă ce se va întâmpla. Nu știam dacă voi avea sau dacă mi se va îngădui să am curajul de a-i cere voie să o însoțesc în locuința ei. Era totuși o așteptare fără nicio trepidație, fără nicio emoție erotică. Așteptam să se întâmple ceva și, deși simțeam că de mult mă privea întâmplarea aceasta, nu mai aveam putere să mai intervin precipitându-o sau respingându-o. O priveam însă acum mai de aproape. E vedeam bine fața. Gelul îi colorase foarte ușor umerii obrajilor și zâmbetul ei larg îi încălzea întreaga față. Zâmbea cu oarecare tristețe. se probabil că grăbeam pașii. Am mai vorbit câteva lucruri de mai puțină importanță. Cum a venit la București la începutul toamnei? Cum și-a găsit acest mic apartament? Cum își verifică unele prietenei și fuge de altele? Am început să râd. Poate fugi de prieteni? Spuse cu o ușoară și vulgară ironie. Da, e adevărat. Recunosc cu ea calmă. Sunt nevoită să fug de cei mai mulți dintre ei Ne apropiam și nu știam încă ce se va întâmpla O întrebai totuși dacă îmi dă voie să o vizitez Primi cu simplitate Dacă vrei, spuse, vin o mâine să iei ceaiul cu mine Am să-ți aduc ultima mea carte, spuse eu, ca și când m-aș fi grăbit să precizez că nu ascund niciun gând de rău te rămâne recunoscătoare am ajuns. Așteptăm cu groază să văd portalul deschis și poftindu-ne în ascensor, dar ușa era deschisă. Am împins-o tăcut, emoționat deodată. Eu stau la etajul trei," îmi spuse. Dacă ai să-mi dai voie, am să te conduc." Îngânai. Lumina din ascensor ne-a surprins pe amândoi. Am privit-o din nou încurcat. Avea ochi îngândurat și se trudea zadarnic să zâmbească. În fața ușii mi-a întins mâna, i-am luat-o repede și i-am salutat o Apoi, în neștire, fără să-mi dau seama, i-am cuprins capul cu mâinile și i-am sărutat buzele. Am simțit cum se pierde caldă în brațele mele. Capitolul 3 M-am desmiticit nevoie din îmbrățișarea aceea pe care nimic nu o pregătise. Niciun gest, niciun consimțământ. Simțeam că se abandonase cu desăvârșire. Ar fi fost atât de simplu să împing ușa și să o pe brațe în odaia ei. Dar i-am dat drumul din îmbrățișare și i-am căutat ochii. Mi s-a părut că sunt înlăcrămați. O clipă am crezut că, totuși, fudoarea ei se împotrivea. Dar mi-a luat repede mâna și mi-a strâns-o tremurând. Acum dute te șopti. și m-a rugat mai cald cu privirile. Cecilea să zâmbească. Era palidă, transfigurată, înspăimântată. Te aștept mâine, repeta, văzându-mă șovăi, cu fața rigidă, acolo în prag. Mi-am ridicat stângaci părăria și am plecat aproape alergând pe scări. Am auzit vag cum se închide ușa, și asta mi-a suplețit pasul. Vrem să ajung cât mai repede în stradă, să rămân singur, să-mi pot da seama ce s-a întâmplat. De obicei, după cea dintre întâlnire cu o femeie, la începutul unei legături, simțam apric nevoia de a rămâne cât mai repede singur ca să mă regăsesc, să-mi recapăt luciditatea. Cred că asta se întâmplă în general cu orice bărbat în asemenea împrejurări. Fiecare dintre noi, descătușându-se din farmecul cele din tâi cunoașterea femeii, își cucerește singurătatea cu un gest brutal fie aprinzându-și o țigară, fie fredonând o arie sau începând o conversație oarecare, sau pur și simplu plecând de lângă ea. Cunoșteam destul de bine setea aceasta de libertate și singurătate care mă copleșa după o primă întâlnire, dar în noaptea aceea era o altfel de fugă. Vreau să rămân singur ca să retresc mai desăvârșit întâmplarea, să simt mai total prezența Ilenei. Să pot contempla în voie ceasurile acelea atât de prodigioase. Am ajuns în stradă și am pornit spre șosea. Mi-am dat curând seama că mergeam destul de repede, ca și când m-aș fi grăbit să ajung într-un loc precis, știut mai dinainte de mine. Am încetinit brusc pasul, dar nu îi puteam să regăsesc nimic. Nu puteam să ne adun gândurile. Nu înțelegeam nimic. Aveam numai sentimentul aproape patetic. Că s-a schimbat ceva fundamental în viața mea, că am descoperit ceva nebunit și neașteptat. Nici măcar imaginea Ilenei nu aveam precisă în minte, dar de parfumul ei, din văzduhul ei, aș spune, nu mă puteam desprinde. Gândurile s-au pe loc. Poate de aceea, toată ființa mea mă îndemna să grăbesc pasul, să merg destul de repede, ca nicio altă amintire, niciun gând străin să nu se poată strecura și sfărâma atitudinea dulce în care pluteam. Aș fi vrut să cânt, atât, o melodie necunoscută, luminoasă. Am rătăcit așa vreun ceas, nu mi-era somn. O stare de precisă trezie la care nu se mai putea adăuga nimic, care nu mai simțea nevoia de nimic. Când am ajuns acasă, totuși, am simțit brusc o mare oboseală, am aprins o țigară și am încercat să citesc ceva ca să-mi stărnesc gândurile. N-am izputit să înțeleg nicio o jumătate de pagină. Obosala se transforma pe nesimțit într-un început de panică. Parcă mi-era ciudă de tot ce făcusem. Eram indignat de gestul ultim, de sărutarea aceea care m-ar putea atrage în cine ce ce întâmplări nedorite. Stupiditatea fugea celuia de licean fără să mă uit înapoi. Asta a fost ultima mea rezistență. Ca și cum ființa mea întreagă. Încerca într-un suprem efort Să scape de sub farmec Înainte de a stinge lampa M-am uitat la ceas Trăi fără un sfert În odaie se făcuse frig Am privit totuși cu o de bucurie Biroul de alături fotolul în care citam tolăniți Poeții mei favoriți Masa simplă pe care stam a plecat nopțile În fermecată singurătate Toate acestea existau încă Erau reale erau aici, la îndemâna mea, gata să mă ajute, să mă apere. Un singur gest de voință și totul ar fi fost ca la început. Toate s-ar fi putut întoarce ca la început. Bucureștiul e plin de femei frumoase. Sunt atâtea care nu-ți cer mai mult decât două ceasuri din zi și nu te farmecă, nu te smurg din tine, nu te înneacă. Viața mea se scursese până atunci, fără drame, fără zguduiri prea mari. Întâmplări, aventuri, călătorii. Vacanțe cu prieteni și prietene, amante cu pasiune femere, fără toxine. O viață de muncă, voluptăți și mare, bărbătească libertate. Tot acestea le puteam pierde. Tot acestea s-ar fi putut rătăci de mine, s-ar fi putut sfărâma în bucăți. Trăisem de mai multe ori în ultimii ani, panica aceasta unei dragoste hotărătoare, ucigătoare, dar nicio o pasiune nu izbutise să mă piardă. Mă trezeam totdeauna la timp. Am avut o clipă sentimentul când am stins lumina că lucrurile nu sunt încă definitiv pierdute. Era încă timp. A doua zi m-am deșteptat târziu pe la amiază. Era o lumină albă, orbitoare, afară. Mi s-a părut atunci ridicolă și neîntemeiată spaima din noaptea trecută. Iată, îmi spuneam, toate lucrurile sunt la fel ca și până acum. Soare, ger... Camerele bine încălzite, cărțile la locul lor. Avem o poftă nebună de a ieși din casă, de a întâlni oameni, de a împărtăși cuiva bucuria aceasta simplă și neașteptată. Luăm de obicei mesele de prânz într-o pensiune vecină, dar în ziua aceea aș fi vrut să prânzesc într-un restaurant, să văd fețele de masă albe, strălucitoare, să simt în jurul meu oameni intrând și venind ca într-o gară. teștem firește că voi întâlni prieteni. Am pornit un restaurant din centru, gerul crescuse, purificându-se parcă și mai mult. Străzile erau însufletite, stațiile de tramvai erau îmbulzite cu copii de școală. Am intrat la Continental și m-am așezat la o masă din fund. Era încă devreme și nu se ocupaseră decât câteva mese. Niciun prieten, doar câțiva cunoscuți pe care i-am salutat cu o obișnuită căldură. Îmi era foame și am ales cu grijă felurile de mâncare. În mai puțin de un ceas. Restaurantul se umpluse până la ultimul loc. Mi-a plăsit gara cu oarecare tristețe. Timpul trecea încet. Rămăsesem tot singur la masă. Am plecat pe la 3 și neștiind ce am să fac odată ajuns în stradă. Am ieșit în calea victoriei și mi s-a părut pustie murdară. Am luat o agale spre poștă, fără niciun chef. M am oprit în fața unui kiosc cu ziare ca să privesc câteva magazine ilustrate. Parcă ar fi fost una din acele zile triste din mijlocul sărbătorilor Crăciunului, când orașul întreg se scufundă într-o sfârșietoare tăcere. În dreptul cercului militar au îmi luat-o pe bulevard, îndreptându-mă spre Cismigiu. După amiază începea să mă apese, tot mai cumplită. Parcă mi era și mie teamă de amorgul care s-apropia. Coperișurile începeau să strălucească. Am luptat cu melancolia vreo jumătate de ceas, până ce în cele din urmă m-am predat tristeția aceleia crepusculare a iernilor marilor orașe. În asemenea ceasuri, de obicei, nu ieșeam niciodată din casă singur. Uneori peteceam după amiezile de iarnă la șosea, plimbându-mă voinicește pe jos cu un prieten sau o prietenă. Mașurile acelea pe zăpadă, întoarcerile în oraș cu cele din tâi lumini care se aprindeau, le făceam aproape întotdeauna într-o și, bine aleasă. Nu pot suporta singur apusurile de soare decât afară din orașe, sau în orice caz, într-un oraș necunoscut. Bucureștiul, îndeosebi are cele mai toxice amurguri în toate anotimpurile. E greu să rămâi singur, să nu te îndrăgostești, să nu-ți cauți pereche într-un astfel de oraș în care soarele se stinge cu atâta melancolie. De câte ori mai târziu am coborât noi doi bulevardele vechi cu roșcov și castan îndreptându-ne strânși unul între altul spre cotroceni. Ceasul acela copleșitor nu ne surprindea aproape niciodată în casă. Am trecut prin cișmigiu și veselia însuflețită a patinorilor mi-a risipit pentru câteva clipe melancolia, dar nu putem rămâne acolo înțepenit cu mâinile în buzunarele paltonului privind. Am pornit pe o alee singuratică. Undeva, nelămurit, în fața mea, se o felinarele. Parcă începe să se pogoare o ceață ușoară, transparentă, prinsă ca o mare pânză de păianjă în între arbori. Am grăbit pasul ca și cum aș fi așteptat să primesc de undeva o deslegare, să mi se arate un semn ca să mă pot hotărâ. Eram de altfel hotărât mai dinainte să mă duc la Ileana, dar nu știu ce mă făcea să întârziez, spunându-mi că poate este încă prea devreme, că e încă prea multă lumină afară. Dar seara s-a coborât repede și cred că dacă aș fi umblat câteva timp cu ochii închiși, i-aș fi deschis în boarea aceea albastră a serii. Aici, în parc, pe între pomi, se întuneca mai degrabă. M-am oprit deodată foarte emoționat. Aproape că mi se zbătea inima. Auzam ceasul de la catedrala Sfântului Iosif. Am numărat concordare. Cinci lovituri. Parcă toată neliniștea și melancolia s-au risipit într-o singură clipă. Am ieșit repede din parc și m-am suit în cea din tâi mașină care mi-a ieșit în cale. Mavrodin spuse ultimele cuvinte foarte încet. Se ridica apoi brusc din șezlong și se îndreptă spre camera lui. A început să mi se facă frig, spuse din prag. Hasnaș păstra aceeași aromită tăcere fumând. Ridică doar capul când celălalt se întoarse cu haină pe umeri și îl privine răbdător, mirat. Mi-a deschis foarte repede. Am avut impresia că mă aștepta, că așteptase acolo lângă ușă. Era îmbrăcat într-o rochie simplă de casă, cu mâneci lungi și cu un guler enorm de catifea. Mi-a zâmbit, întinzându-mi emoționată mâna. I-am sărutat-o foarte corect, înclinându-mă mult în fața ei. Niciunul din noi nu spusese nicio vorbă. Mi-am scos încet paltonul și am intrat. O cameră mare, lungă, cu fereastra spre bulevard. Se vedea o bine reclamele luminate și se auzea zvonul surd al tramvaielor. M-am dus repede la fereastră cum fac de altfel în orice odaie străină în care intru, și-am privit în jos. Zăpada părea mai murdară de aici, așa cum se amestecau luminile și farurile automobilelor. Apoi m-am întors și am cercetat mai bine odaia. O etajeră neagră cu cărți, cele mai multe nemțești. Câteva covare scumpe, divanul foarte sobru dintr-un lemn vișiniu. Pe pereți, mai multe gravuri și desene. M-a impresionat nespus puritatea aproape nefeminina a vă Voiam să-i spun. Ce frumos e! Când o auzi pe ea, mostrându mă în glumă. Sunt sigură că ai uitat să-mi aduci carta. Am avut impresia că-mi amintește de o făgăduială făcută cu mult înainte, înnecată de alte întâmplări și sentimente. Mi-am cerut iertare. Conversația începea să se înfiripeze șovăind. Parcă ne feream amândoi să nu alunecăm într-un subiect care ne-ar fi amintit de îmbrătișoarea din noaptea precedentă. Cât timp a pregătit ceaiul, îi într-un chip firesc să nu ne privim în ochi. De altfel, în o daie, nu da decât o lampă sfioasă și, în penumbra aceea, privirile ni se întâlneau uneori, fără să se întrepătrunde. Când mi-a așezat ceașca și farfuria cu biscuiți pe un taburet lângă scaunul meu, s-a apropiat de ușă, a prins o lampă mai puternică de tavan, și și-a căutat loc pe divan, destul de departe. de atunci am văzut cât era de obosită. fără îndoială că nu dormise o bună parte din noapte. Cearcănele ei se a și fața era uluitor de palidă. Și cu toate acestea, nu știu de ce mi se părea atât de ispititoare, atât de caldă oboseala aceasta a figurii, contrastând cu precizia nervoasă a gesturilor, cu mișcările zvâcnite și elegante, pe care le nutrește întotdeauna o lungă insomnie. Îți mulțumesc, a vorbit deodată privindu-și Îți mulțumesc că mi-ai ascultat atât de frumos rugămintea azi noapte. Probabil că o cercetam cu oarecare neliniște și obrajii mi se îmbujoraseră, pentru că ridicând ochii și întâlnindu-mă cum stam acolo pe scaun cu ceașca de ceai în mână, Fața ei întreagă se destinse într-un zâmbet de uimită ironie și milă. Nu-ți fie teamă, continuă ea cu un glas schimbat, mai precis. Înțeleg foarte bine la ce te poți gândi și de ce ți-e teamă mai ales. Vreau numai să te asigur că ai să găsești în mine un aliat. Aici încerca să râdă. Și vreau mai ales să-ți spun că eu de-abia m-am vindecat de o mare, unică dragoste și că mă simt mai bine așa cum sunt acum. Mult mai bine, adaugă după o scurtă pauză. Cred că mi-ar fi foarte greu să mai iubesc vreodată, dacă nu de dreptul imposibil. Nădejdea asta mă ajută mult. Fără ea mi s-ar părea preaspră viața. E mult mai bine așa. Întinse brațele cuprinzând o daia pe mine, cuprinzând poate întregul oraș. Făcui o mișcare de nerăbdare și așezai ceașca pe tavă. I-am urmărit gesturile mirată cu oarecare teamă. Iar orice altceva e peste putință. Adăugă ea repede, ca și cum ar fi încercat să se apere. Nu știu ce i-am răspuns. Mă simțăm foarte prost, încurcat. Și simțeam în același timp o completă dezamăgire, o mare umilință. Vorbise cu atâta sinceritate de marea, unica ei dragoste. Îmi amintie emoțiile neobișnuite ale întâlnirii noastre. Nu prețuiau nimic, nu semnau nimic pentru ea. Ea iubise cândva o mare, unică dragoste. Cuvintele acestea le păstram vii în auz și mă umilau, mă deprimau. Bănuiesc că foarte multe femei din câte întâlnești, începuia deodată, Îți vorbesc despre pasiunile lor cu nădejdea nemărturisită ca să le folosești în vreun roman de-al Ar fi ridicul să-ți povestesc și eu o nouă intrigă. Zâmbi foarte încurcată, își mângâia necontenit mâinile privindu-le. Am vrut să-ți spun doar atât, cam am iubit cu adevărat. Și acum hai să vorbim despre altceva. Cât aveau să mă chinuie pe mine mai târziu aceste câteva cuvinte... N-am știut niciodată mai mult despre marea ei pasiune. N-am știut nici cine a fost iubitul ei, dacă mai trăiește, dacă l-am mai întâlnit vreodată, dacă a fost frumos, tânăr, bătrân, bogat. N-am mai aflat nimic. Și izbucnirile mele de gelozie de mai târziu erau cu atât mai cumplite cu cât îmi dădeam seama că dacă în acea zi de 8 ianuarie, la prima noastră întâlnire, m-aș fi arătat mai camarad și mai calm, poate că Ileana mi-a fi povestit tot. Poate că simțea nevoia să spună, să se mărturisească. Târziu m-am convins că păstrează foarte puține lucruri secrete numai pentru ea, din câte știe. Îmi spuneam mereu că fusese în putința mea să știu, să aflu, pătrund în zona aceea pe care și-a apărat-o cu o încăpățânare aproape dementă. De multe ori m-am prefăcut naiv, întrebând-o ca din întâmplare. Apropo, cum îl chema pe iubitul tău? Sau... Cred că domnul acela, cine a fi fost el, ți-a atras atenția... Nu îi puteam însă să aflu nimic. Zâmbea tristă, umilită, sau îmi căuta mâna și mi-o săruta, sau începea să râdă, lăsându-mă să bănuiesc că mi-a surprins mica mea stratagemă. Am înțeles târziu că de la ea nu voi putea afla niciodată nimic. Poate mi-ar fi spus unele lucruri înainte de a mi se da. După îmbrățișarea noastră însă, trecutul ei a devenit pentru mine o lespede de mormânt. Rare ori cred că se degradează mai penibil un bărbat ca într-o criză absurdă de gelozie. Fiecare dintre noi am cunoscut firește chinurile acestea fără sens, alimentate până la extenoarea finală de cea mai dezlănțuită și desfrânată imaginație. Dar pentru mine chinurile erau și mai mari. Îmi mărturisise atunci când încă nu fusese a mea, că iubise un bărbat care fusese marea, unica ei dragoste. Iar, pe de altă parte, nu știam nimic despre amantul acesta de taină care mă precedase. Nu-l puteam judeca, nu-l puteam nici măcar identifica într-o anumită grupă de bărbați. Blond, înalt, tânăr, inteligent, etc. Ajungeam uneori să bănuiesc pe toți cunoscuții ei. Mă întrebam ce șanse ar putea avea să fie acesta sau acela, nici măcar nu-mi dădeam seama ce stupid eram, căci Ileana mărturisise că plecase din țară și lipsise câțiva ani ca să nu-l mai întâlnească. Iar eu credeam că acest amant necunoscut ar putea fi una din acele cunoștințe șterse din București. Dacă aș fi avut mai mult curaj, aș fi întrebat pe una din cunoștințele ei. Dar îmi era rușine. Nu știu de ce mă temeam totuși că întrebarea mea mă va face definitiv ridicul. Și atunci, uneori, când eram împreună cu Ileana și cu câțiva prieteni, mă prefeceam față de ea că știu, că am aflat și spuneam. Nădăjduiesc că și voi sunteți convinși că Ileana a ales mai bine de data aceasta. Îi repede pe furiș pe toți să văd ce fac. Ileana zâmbea stins și își pleca fruntea. Ceilalți ne priveau stânjeniți pe amândoi. Ori nu prea știau bine despre ce e vorba, ori se prefăceau cu un talent desăvârșit. Din fericire, crizele acestea de gelozie de mentă durau puțin. Eram destul de tare ca să mă controlez de cele mai multe ori, iar în restul timpului, dragostea mă stăpânea în întregime. În seara aceea însă, îndată ce s-a mărturisit marea ei dragoste trecută, Ileana s-a schimbat din nou. A început să semene cu cea pe care o cunoscusem la început, ca și cum până atunci ar fi fost neliniștită și turburată de o preocupare străină ei. Mi-a mintit din nou că uitasem cu atâta ușurință făgăduiala de a-i aduce cartea.